الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاهم باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسالك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وَكَمِّنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ نَيْمِ صَدْ جَمَاطٍ دَرُوَرْنَا نَنْهِيَةِ آيَةِ النُومر كَاتْرٍ سُورَةِ الْعَرَافِ فِي عَلَتَ عَلَّهُ تَسْلِبْ كَمِي دَشِيرًا شَتْ يَمِسْ سَمَعَ آفَرْ qëllimit që pati Allahu Gjelle Gjelalu hunajet, edhe masit dalmi prej gjamije, ashtë qëllimit jo në final që atë e ta së brezim në vepër. Pjesa e sotit filon në këtsurë, me tërhekjen e vërrejtjes një rjutë, vërrejtjes një rjutë, edhe atë e një rjutë në përgjithsi, i thotë Allahu Gjelle Gjelalu hu, oti të cilit me ajetët që kaluun të thamë, s'ka mundë si nëse me ndonë se e musliman s'ka mundë si qerve jashtar regulorës islamit edhe jashtar njërzve që i prinë në islam me ju shku mrapa për ndrishe nëse të ndodhës je i kësaj grupe nëse të ndodhës je i këti i gjemoti pra ka thuni të bi uha dhe l'kitab shkoni këti libri mrapa qerve nëse ju shkoni sjeni më dhe kësaj fe vetë mundeni me mashtru vetëm më të kësaj Pilonë Allahu me ajetin që kemi na punë me ta sot Ka thonë Kurani Kerim Wa kem min karjetin ahle knaha Sa popoj qërë veç juve Nga litet Sa popoj para jush I kam boj hëlaq I kam shkatru filim e mbarim ata Për gjesët që i banin Edhe me ndonin ata Dhe edhe ashtu ban Pra gjisat denimet Që jam kam që popoj veçirë Kur gjos pa të ndodhë që të rsenë e lishin udhën, bëndojshin se janë mirë. Tha wakam min karjetin ahle knaha. Tha wajja abasuna, ashë më rëndësi tash të futëm i drejt për zrejti, në më rëndësi të ajetit sotit. Tha, javë kam, natën, ajeti javë kam që denimin natën, ose gjatë gjumit ditës. Kjo është ajetit sotit. Javë kam që denimin natën, ose gjatë gjumit ditës. Përshka këse natën djetë, Allahu ka zbrit Kuran i Kerime, që ajet e plot që ka thonë në ata nga bakti gjumit. Po ka thonë këtun Kuran i Kerim se, edhe një pies e ditës është gjumë. Kurë është ajo? Kurë është mangrof, kurë është mas në dhejti gjatë ditës, është kohë e gjumit, ka thonë Allahu në Kuran i Kerim. Ka thonë pra, dënimin që merituan popoj qërë, unë ative javëqova në ata në kur flinshin, ose javëqova kur flinshin ditën. Ki gjumit ditën është legal, gjëmot, nuk është shumëtim Ki gjumit ditën është legal Një muslimoni, njëri u ka drejt A të flanë një pjesë prej ditës E aj gjumam, mas namazit drejt Kësë më një harë është ndivenën kur anë i kerim i cekëm Surët u la araf edhe është i cekëm surët u nur Surët u la araf është në keta jetë sotë këtu A më surët u nur ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu Snit e kanë të ndaluar u banojnë prindët të kuflenë tëri herë, në tre kohë, fa minë këbli salatë i lë fejërë, para namazit së bëjë, regulore, në dhomen e babës edhe dë në nësë kuflenës, në një s'kanë drejta me hi para namazit së bëjë, fa Sa nuk kanë drejta me hi, wahine të daunë e thijabëkum minë të dhahira, edhe ju kur veni di shkanë në në kokë me fletë në drejkë, pra kanë gjumi drejkës legalë në kur anë i kërinë, Nga ta hartska ndrejta me hi. Edhe kur fami mbadhi salat al-isha, edhe mas namazit jafiz. Au fal namazi athir. Smit te dhoma e print ve skan drejta me hi. Po se ndalume. Para namazit ta boi skan drejta, edhe xhat xhumi drekës nuk kan te drejt. Në rregull. Keq se pata thot për qëllim, po pa e pata për qëllim me shpjegu, se xhumi i drekës an shlegal në divenden Kurani Karim edhe në hadithet e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mirpaf Sot në këtu që ka kemi të bojmë me gjumin e drekës? Këta, dënimin që merituar, javë kemi quë në otën edhe gjatë gjumit që bojmë njerëzit ditën. Pse në gjumë, të di rastët. Këto, inderuar i gjemot, drejt për drejti na i për të kuptojmë, se nëse të bëhëmi që të meritujmë dënimin e Allahu Gjellë Gjellalu, këta në nënvizohë e sot prej dërësi sotit, Se dënimi i Allahut vjen pa parë lajmërime. Kur jetin xum, a e din kush atë afrukatë? Jo, kur jetin xum, a e din kush atë u largu prej teje? Farë nuk e din. Tha wa ja'ahum ba'suna bayatan awhum qailun. Tha jam kemi ditë dënimin natën tu flet? Edhe ose jam kemi thu ditën kur kalë fletë në kohën matë në dhef e ka fjallë fjallë Allahu Jelle Jelaluhu vë Jelle Shano më së habitë fare me thonë ti se unë nështëa dhëtë jema i që i mëritova dënimin Allahu Jelle Jelaluhu po me një para shenj me një para lajmërim kur ta hetoj u në sëpuvën kam ko me utërheq pa Allahu Jelle Jelaluhu pra na i qojmë dënimët në atë moment kur ti s'ke ko me utërheq Se e qojnë pa para lajmërime. Këto e na jetën kuranurë. Unë e di që ju prit një shembuj. Me shembuj bërë që zërgjohë e qatë dhe ata shumë e qatë. Po e bërë piti në tonë shumë të rëndëmët. Në vitin nimi e 961, me datën 29 mai, po përësim kësuk, 30 e din këtë. Ato shkëra në matë vjetër e din. Ku shanë i lindu në përëjnë 5 letës e ta ne, e din. 5 letës e teknes e din. Ato që e përë Se shka ndodhin ketë vend Në ku i mjetu Më nëzënën maj 1961 Ako mundë fi si pleqet që e din Mirë me kalzu Numëri maj mar A në gjumë ishte në atë moment A qut Numëri maj mar Kan qenë gjumë Se ajo ndodhi ora 10-20 minuta Do në thore ajo ndodhi me pike në gjumë i ditës A të herë kejt njërzit ishin të flet Kur ndodhi ajo s'ka ndodhi, e pakica ishin çut, interesant, ma çut ishin çuntë vogli shkalyshin në barr. Allahu xhallal xalaluhu e aterheqi këtë popull i vëreqin e xhall, çoi nishi at dit një or para asaj s'ka ndodhi. Ai shivi i futi njerëzit që ishin brenda, edhe ato ran me fletë at dit. E pastaj Allahu xhallal xalaluhu çoi dënimin. Çoi dënimin ku preqllën me gjith druna futin rromën e Jonit prej neve që i denimin ku shprazi plepa mbi shpijat e tonë, edhe qërëmidët e fshatit za të të në palonë. Që i drithnat këkimët edhe, edhe ato kanzit edhe kashtat e drithat e grashakët e grahorët e kositëm, i kanë mledhë në qekmej gjadje. Në stambol, kjo së gjati gjithë sejt, elhamdulillah, di orë e 45 sekunda, di, di minuta e 45 sekunda, gjithë sejtë zgati, edhe tani dullin njerëzit në dilë, Kër kanë dalë do prej dhe me prej gjumi për me pa në gjamë se shka ndodhi, ato ajo është bitis, mo, ata skri, mo. Qka kishë këtun këta? Allahu Gjelle Gjelalu i banë punë të vata, kur anë i kelimi asë muajgjëza, ajo është mrekuli, aji si të thëjë se një punë kështu ndodhë, ajo ështu ndodhë. Po për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Një, një 25 minuta ma zdalje zbilit bash atëhere kër flen atër shka e meritojnë denimin kër flen atër shka e meritojnë denimin Allahu Gjelle Gjelalu tha unë tha javqoj denimin juve pa para lajmërime edhe atër kur jeni të flet mirë në regull e pa në gjumë po vika denimin para lajmërime s'pas ka mirë a ka mundësi me nabind neve hoqa jonë se si mundet me qenë pa para lajmërimit për po të përra të loka kur dridhë si në vitin 630 herat qera qëfar para lajmërimit ka për para që ti mundesh me ikë prea saj me thonë a shkova jenë karë, jenë tokë, jenë të fletë jenë gjumë, jenë qutë a ka mundësi me nga spjegu njoni nëse e ka para pa allahu që i prej nishin e derin gjevjelit dridhë të toka ku ke mundësi me shku për qatë ko për i se të njësët mu dridhë E kemi fjalën se Allahu nëse ka vendos që merit dënimin e merituar ta jap, s'ka mundësi me u largu. S'ka mundësi me ik aty, më për këtë tharrasullallahin hadithin e ve sallallahu taala alaihi wasallam, ma afabaka lam yakun liyukhtaq wama akhtaq lam yakun liysibak. A je të prekë? Të di shumë mirë si musliman se s'ke pas mundësi me ik. E ajo që nuk të ka prek fare ntadis ti musliman se se ke pas fat. Ska qen partie e caktuar. Pra mësui kur le u kana kaza we kaza, fa mësui kur ti shkon kso mu kon siksh ndodh kso. Kso mësui, edhe mësui as nje hera ah me pasqen kso se kjo fjala ah me pasqen kso ja çel shejtanin ni der me hi. Sokha Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, ja çel shejtanin ni der me hi. Ta rufiat al-aqlam Jan gaj a falapsi. Angrenit lapsi vë jetë për 100. Jan fa fletat mua nuk shkruan tave. Keç ka ka shkruajt se ka menduar po ndodh, amë dënimi tha Allahu pa para la imrime. Nrigo. Smit popull, Allahu Jalle Jalaluhu i troi dënime që than Kurani i Kerim, wa kam min qaryatin ahlaknaha. Saf shatra qitete popull i kemi bëha la. Unë e s'kam ko, me sigurisë s'kam ko, se Ramazarin duhet me akushtu pas ta i denimeve qi që Allah popu i veqirë. S'kam ko ashtu, po një të eki transitiv, më një e sëma transitive. A kësajnë në Koranikërim i ndëruar i gjemot të populli i lutit i me lajikët kërka nardhë Ibrahim Alesramit me i tregu se populli në lutit një rakë përshkojmë me bedenu. Po shku, me realizu denimin e Allahu gjele gjelelu, që ka ndodhi në konsultimin e lutit me me lajka të thanë që. Që prej shtëpijës tënde, merit besimtarët me vete dhe dil nga qiteti. Këtu ishim fjallet. Dil nga qiteti. Këtë fur kur ka ndodhë? Që këtë konsultim kur a bo? A ditën a notën? Ki konsultim a shbo notën i ndëruar i gjemot. A shbo notën. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فالملائكة كيد بثيمطار بريراكي يكمندر باش نيشبيكشن باش ني فاميلي كيشين بسو خير كايتيشين كون شي كيشين مرتو دني من الله جل جلاله اذا يثم لوطيت هات مع بثيمطار غروس طون ما تيبان زو illa më ratë tëkë fa inëha mësibuha fa kamë prekata dënimi që kamë i prekata qërë fa gruës tonë mësibë anë zonë së ka para lajmërime dënimi kamë zonë gjumë fa edhe më u e kurë fra fa më u hajdu hëbë sëbëhu e lejë së sëbëhu bi qaribë fa tërmini i dënimi të tivë është më njësi A së është mëngjesi apëra, dhe të thot, hetës ma shpejt dilë se mëngjesi apër. Kur ishtë në shkupa jo, mëngjesa, po, mëngjesishte. Ikni ju për ati se mëngjesia është apër. A më ndojnë dërsta, a, na do t'i pismi se izmologët pak një ka qore. Në të regojnë se, jo kjo nuk ka bërë për ato, se dikush meritoj dënimin, po ka ndojnë hoqë se gaznat poshtë formohen. Nga hapsira, bëshlëkeve, mrena në, në tokë, E ato kur ngushtoj një një me qetri, sulmoj një një me qetrin, edhe ndoj një bubulime pa pritma, ashtu që i përshpërthi, kanë dëshirës mundën, e ba dridhe asë i përfaqës, një në regull. Po na, këtë e kemi problema. He, na, na loj, loj bubulima prej gaznave, në këtë dë një atë dim para kësaj bubulimet si gaznave. Edhe ata shumë të thjeshtë, shumë të thjeshtë, Kja, kja, kja për neve edhe me thjesht, po në pysim ndryshe. Pon, a zbojnë ato gas në atë pak më buta? Pse ato të urdojnë njërin prej kalit? A farzlash me urdojnë njërin prej shpinës kalit, apo të leket më të e për në të rira, po shka të du shban? E mirë, pse në në qitet? A zban shkratina? Pse në në qitet? Than doh, E bre që kjo e drilën e ato kësë më kështë ndodhë njuj, u dirët Denizi, u luhat ke poshtë e përpetër dhe u krike këtë nësatë ma shumë pëndodhë. Allahu Gjellë Gjellë Hu tha, a ju apodoni edhe ketë me pa e boni një i dhasa të Indonezijës para në njëmdhët viteve. Të i dhasa të Indonezijës, atje ku, to ka u drilët 14 gratë me tri këterit në njëmdhët njëmdhët njëmdhët njëmdhët njëmdhët njëmdh e thani shka ndodhi një zetë e njëmi metre e pa njërzit ujën të shku nalë për petë apo do njëj? apo do njëj? edhe këtë e bënë sa vë kem min karjetin ahlekneha sa pëshatra e popoj kemi bëhe lach për para pse o zotë për atese e pa të lonë rrugën të bindur se se kan lonë hala mirë janë shka, mirë janë Ja, po falmi që gjinja po shkojnë gjami, po ngojnë dërës po, po, po, po ngojnë vajt po një nojnë, elhamdër, mira mirë dhe, mirë qaj, kurme mira, po kurme atë qaj e krim këtë problem e qertë si ki jo, ja, Allah si ki mi kri pra, nuk ka shqudi që një dam një delimi Allahut në venë pa para la imrime ajna këhar në realitet و الله جل جلاله وثان القران الكريم من ايفن من سوره سوره البقره الجزء الجديد للصفحه 2 فثم بك من عمي فهم لا يرجعون فشر شر نم فخا نوله سمكها فايبندون ثاني نوله مو براته فكثن ثاني يبندون ثاني نوله والله جل جلاله وجل شانه فما كان دعواهم الا ان قالوا Ina Rabbana inna kunna zalimin. Fa tasjiab jum danimin si lutit. E populli tjetër që izbritën prej cielit nali zjarr. Ne forma ne brezhit. Allahu i ka dënuar popullt tjerë me zjar, edhe neve na dënojnë ndonjëherë po me akull. Njënit nzatë qetrit stoft, a ti dënim kti dënim? pa kërë zgjoshin, kërë dilke gjumi, në atë moment, në momentet e denimit të mbrëndshëm, thë ishin inna kun në avali min. Ashpjese ajetit e trishtushme me të vërtet e trishtushme. Njeri u gjëmotën dërshëm. Prej punve që së një merë parasish, ka një numër këshumë gjatë që së një merë parasish me i bo. Sëllat pun, edhe këtë në nënvizohë e sotë, që la pun, prej punve që njëri u së nëmerë parasinsh me i bo e zhenë nëmëri një. Njëri u përshemë së nëmerë parasinsh me fluturu me kra në air, me kra të vetë. Njëri u së nëmerë parasinsh me shku për pjetë vetë. Së nëmerë parasinsh. Njëri u së nëmerë parasinsh me, me thonë, unë po kam dëshirë me usmu shumë. Së nëmerë parasinsh. Këtë këto janë në pinë djetë e postë. Të la së la është në numëri n Prej punve që njëri ju se merë parasish me bo në numri një, ash me pranunë se ka gabu. Ja, për shemblë, gabon, edhe kur qishë së ne bindë me thonë se je gabim, se shka ka gjohë më nodë me investu me thonë unë këshë ndrejtë. Kjo a ndodhë në salat e gjigit? Në ndodhë në salat e gjigit, skeqë e të rësenë për verset të duj pashë ndrejtë. E të dhe shka ka për me pasës si janë të di palë ndrejt, ka advokat, edhe ka mbrojtës, edhe ka prokuror publik. Njoni mbron, qëtri sulmon, njoni qëtë argumente, e shka ka alo qëtës janë ka një detektiv privat, apo detektiv shtetror, ka hetus publike dhe hetus të mshetët, me pak, së li kegabim, pëse me pasë hetus, pëse me pasë prokuror, pëse me pasë advokat, pëse me pasë mbrojtës, pëse me pasë sulmus, pëse me pasë hetus, pëse me pasë bulus, Kur gjohë, këto për kur gjohës si janë vunë botë. Këto janë vunë vetëm për atë e se kur kush së me pranonë se ka gabu. Si kur me dhalë, me thonë njoni prej neve para gjijitë, po mara unë kësh gabim. Qëta duën kej qëta dhe ndonët? Jo, unë isha gabim. E kjo ku kryet? Në vendolë je kryin punët. Unë isha gabim e lo kry. E pse njerëzit ketë se morin parasin shasnë një herë? Allahu tha pra unë javëcoj denimin natën ose të uflët ditën e kur të dalaj mësi që elë parën herë se ta shofe që ka përndorë rëzati dhe inna kunna valimin e po o zëtë nërba në mzëllum urnë pra thuj këtu ja ja unë si pata përjët urnë këtu s'ka vaqt me thonu si pata përjët s'ka mundë fi ta in, inna kunna valimin ta allahu gjelle gjelalu këtu në robin tëmë E detiroj, me, e detiroj në mënirën teme me e pranu se po gabim kash jara belalimin. Unë i pata fajët. Si kur me apashu denimin Allahu gjellë zhelelu u ura të edhe këti, kura është ma i fresket, aqusa bële, ka moras, ka mora pëdes, edhe i ka lasë qitë mirë, i ka lahë dhëmë me fërqë, edhe ka nejtë një gjisë more para pasë qires të e veshë katin, e ka bo gruën apo vajzën e vetë kartu të, të hekurusë, A gjegjona, edhe majzë mërami, edhe Solea, dhe Pomoda, dhe Nivea, i ka përdor të gjitha majzë mërami një kolonja speciala usdëm Turkaj, edhe ashbo mo, das ashbo, ashrujt katër hare po është e për pjet, edhe dënë me dalë ki. Dënë me dalë. Mirë po e pra të dënimi Allahot i nga dalë që me para lejmërimi, tu shku të këri, tu të ru, dhe sot shka u bështja, a thua së banë mos me shku sota, piktuja fillonë, Totu ruma ta për ty çel dir, na le vpretë na pak msi çelbe. Pritëni kaçore i mshëlin ato cip. Ha çeli pro. E jo msi çel çeli pak. Ku shkoj, s'u shkoj, b'o gimzore. E shahmo për gimzore, po vënë mode, po bëhatë mode atar thotë, es po shkoj pra hin po drumlena. Që dënim që mundohet me evitu. Nëse i fajan në xhomat, fodjeba pasisha jo para se unë dëshdam me shkumë nivane kam merë gjë. Allah i ban punë vetë, uthi xhomi shkoj, neoj qetrin inshallah. E pa tis del. دل جنذر ديچيش به من ني منيره فاللهن قران كريم فلما رقبو في الفلج في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما انجههم الى البر اذا هم يشركون فكربش النانيه منافقه دفتيرش طاسفتيرش ك 58 300 فتيرش هيش نانيه قريب كاب كدالغا فشي نو زوت اكمي فايترسال شكمي فايترسال dhe që nëzodragi i bëzhe, spasin asov dhe... Edhe tha Allah u gjëllë gjallëve pranojsh dhe u në këta. Dilëshin blekdeti për shkurti, kur dilëshin blekdeti tha njëshin me da nobela. Kapitenit anijës në filan datën kër e shpëtoj anijën nobel. Dhuratën e shpëtimi të anijëve e fitoj filonit dhe paj, në skaj kapitanion me 25 vjetë përvojt pjekun në anijën ashku. Po mirbe pse nui nuk vi katshi o kapiten? Po vi katshi o, Bože. Sa din vem, pse në vem se bëj shiketa? Po po e bani Bregdet. Kur keni dalën that, kur i keni vënë këm that. Sa Allahu Jellal Jezerna kemi lona edhe për that. Na kemi edhe për that rezerv. Na edhe thatën e Lohatit. Selam alejkum krij. Trilote pas Kardndertesa, Zambite, edhe këtë bëjmë pa para lajmrim. Po pra këtu në këtë rast Zot Allahu jallalu jlal uchar'd Kur'ani Karim un yawsel deni min natan edhe yavselin drejt u flet qi kur ti hap nisi ta shikni se çka po ndodh para juve ne s'ken mundsim e u nxjerr mo e thoni ju athera rabbana inna kunna zalimin po zot me vërtet ne ish mi gabim ne ish mi gabim ne ham ne ne ish mi ne ham ne ne ish mi edhe i xhersh me ato mini kostimat dhët minuta para iftari për shëndetje dhe urime servim servim bashkohor e di pëse s'ka problem pëse shqip s'ka problem shqip. e kështu pra ma i menjëri joni u shpre kështu tha ma i menjëri bëlli kimi këshirë ato të beogradit që ti si këshirim të më të, më të pake kjo dhe me thonë më ka vra lëpashkavit në pazar me shkelem edhe e kam bo kamën operatisë e më ka thigunin Se ta është lëpa jemi, më ka si i gunin, sotër, e në është kjo, se bolë më ka si i gunin, e lëpa huishtë i kjo qetra. Kali hujë më kara më shkelë më ka bojë, e lasë më kanë bojë, parasimi kanë hekë, diki lëmishë prej barkit, Kali jemi anë i në është, o dhla dheja, pa i shkelë më qitë mitë, a ka i kalit hujë, a ka i kalit tanë, a e jo sa fara me rëndësi, ti ku për e gunit se kemo. Pse po vol kulturë? Pse ke dal prej takti? Pse do ka prish makinëria e tën, makinëria e të menduarit e ke lënë me me të, të raskapi. A po bën këto pra? Po du me u shaut atë ship. Ma si ship po bajkë, po du me u shaut, a do kam vendos me u shaut. A ban, zban. Po zban pra. Harami edhe ship ka haram, oj oh blavi amdashu. Edhe edhe gjone nanon ton e ka haram ska Allahu se don. Pra këtës e kanë përgjelim këta Këtës dojnë me di shka është elejuar Edhe shka është e ndaluar Për bëdhe ki mingu të hujt Shtit tonë pingujmë A topi ma tonë e kanë hapë të la front Se e kanë hetu popëlen edhe atë shumë mirë A, Jo front për hajk Hajk E kanë hetu popëlen se ki popëlen së thotë mo jo Ki mo kur gjo e ka hupi munitetin Kur gjo e zma nuk i thotë jo Të para Në një ditë më kënu veshur në kamp, tonë një ditë në deshën kamp, tonë një ditë vdesur rah me këtu. Se mo po ban. Fazë pas fazë, ngadal ngadal, ngadal ngadal, nga më çndroni njerë i pa imunitet, i themse, "A be se kështu më kanë ti. A be se ka më keçë." Ej, ja le ma keç koha. Un nuk e di kur e ke vendos më thon ti si kjo të bën. Kur e ke vendos më i thon ti se ai, çisai më boll. Kur e ke vendos. Kur e ke vendos më ja bë më di e haramave. Haram e albëm e, e dhije Se mu e s'ka ku shumë gënë mo Në sej haram Unë kështë e bo një haram nuk, nuk, nuk pranohet mo Të më falni Kër janisi humorion Saftin vitin 90 Humorion Kër janisi 90 Ishte shumë i dëgjushëm të popullion Se i kishte disa sake Të cilët dhe zdispunojshin njerion Ja hekëshin një loj mali Prej diçkajn me diçkajn qeter Edhe ishte i pranohet Të e pa ato se po pranohet aka Abdulenti u mori këi, do luqë u mori, ku i nin pra. Pë u mori drejtën dadush. Çkuprë u morite dadush. A di pse shkuën? Se, shkun, se e gjetën popullën e vës se po e pranoj kë çka ka dal gradual me hija e ndamorte sherrq edhe ndamorte shejtanit ndamorte drejtit, po pranoj kë, s'ka problem, haj ço. E ka pa. E pra çka duhet me pa? Tash duhet me pa. Se ki popël ka frikë se dënimi E Allahu gjëlle zelalu ju vjen këtive të flet Edhe i thot ja Jo kështu i thot më edhe Jo ja ban me dje O ju Mos ju nguj Mos jeni ton Ma na keni dal në kupën e krejës Ajna hoxën se në nguj mësë dhe katër orë Ajde kështu për e bëjmë pra Apo më prit një të folit të rinësër qëto Jo Ti për në ngështë të rinësër Kus Ku ka njeri që ka mundësi me mdëgju mutër 24 orë këto? Ska mundësi. Edhip se ska mundësi. Se numër një kër të banë 45 minutat në dalë të truni. Ajo bota nuk e ka bovla, dhe jam i dashër këtura orë në mësimit 15 minuta. Ata e kanë shkenstarat, njerëzit e ditur kanë sonë që ora, 14 minuta kër të banë, s'minë dhe du të mjëllonë po shimin me dalë për jashtë. Ska pojnë ato? Nga sim pakë? freskojnë pak, pi një uj, levizi një kashore, për shojnë shpirtnisht, këthejnë me pranunë mësimin e ditë. Sa jetu i ngua të orët e mësimi qera, që sa sa është? 24 orë, apo? A një rora, po. Aje, balma, thuj qërto, balma. Njëarë, leta, thuj balma. I... Hoxha, nuk ngohët 24 orë. A banë me të pytënë o që dhësem. A banë me dalën e imam e me janizë surë të lbakara me t'ikënju 4 gjuzë minëre qërë. Çëndas kam pa pun me ndarshmin kët botë nuk ban xhemot erdhen sahabet e Rasullullah sallallahu alaihi wasallam isan ya rasulullah in muazan qad afal alayna as-salah fa so, muazan jabal anayfali yasin ezgati ezgati namodin fa so, rasulullah thar muaz thar ya muaz turid an takuna fattana sa so, fadan min bu fitna ksen tha apodan me tolviz xhe motina sa yo ya rasulullah sa so, bseq ezgati namodin فإلا صليت فقرا بالشمس بضحاها فقرا بالليل اذا يخشى فقرا والضحى فلذى الضحى والليل اذا يخشى والسماء والشمس وما وما والشمس فلذى لذى صوره الشمس قلت لها كار جيمس فاجه كتو صوره كيت كار جيمس فاجه قال لذى جيمس فاجه من لا جاتني شو نرزت ف... ثا الزبرثايه ما مري وقت فإنا وراء ما علمت ان وراءك المريد والشيخ وهذا الحاجه Aspetin se mahtia a plaku edhe a i me nevoja dhe i smutit u fala. Sa kërë shkurë, e lej njërë dhe qëkoj, se diko që e kam qëllë dyqonin, njone e kalon taksien për para gjamiës, ka me punu për fmitëri në kësham, e falë në mozin, ja falë në mozin shkurë, jo ma shkurë se sa duhet, po jo gatë, edhe i shloj njërë dhe i smutit në vojtari, këtë mahtia janë ja mahtë, plaku që së nëringon, në rinë komë, në regullë, kjo shkoj, Fanihar jam lidh me ufal mas pa nga merit namazin special. Jo jati, jo dreka sixhinia Sabat. Pas akşam, fa namaz pe nga merit, ji ufalta aynote per veti. Sa donu uni la masati. Fa ja nisi Bismillahir Rahmanir Rahim me kur'anul Fatiha, edhe e kreu. Ja nisi Suratul Baqara. Fa hun tash kur ti bën ishin ayete, ben rukut, ai shkoj 101, i rastazare 200 po do i kam i bën. Fa i boni 200 tash kur ta thosë surën se ayet surët të lëbëkar e ka diqin e tajot e gjash ajeti. Tha përnej se përësos ka qiket surë e po bikan rëku. Tha veq e krevë, këta kaloj surët të njësa, edhe një gjuzë, dhe tflir, ta, ta, ta, të fletë, njëzet faqe. Ata, tha hinin surët e Ale Imran. E kënë e në surët e Ale Imran, tha kur janë njësin Ale Imran, tha dhe unë janë njësa me mëndu, diqka. E pyten ato, thani, ja, e ti qka njëse me mëndu, thasht zgjidhna. يا يا كي قدس ميشندرو كوي قدس ميشندرو محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قم أتي بوري تسلت آيشة إيصا يا رسول الله أما غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أستقفال الله جنوات خلو متأترش متأفى يا عيشة إبسي بفعل اشتري سأفى آيشن قم فأفلا أكون عبدا شكورة sa zban Allahot mi adit falemindera ki ibn Mes'udi ka dasht me këta mu mu mot jo vladhia me këta sen motësh se kja është aj mësuës i njerëzijës i cili ban punët e të cilit punët e të cilit jesin për ditën e gjikimit dheri adit histori të pas zavendësushme edhe s'ka mundësi që tërkush me i morë parafish për shak se kja ma i modi matë malë se kja s'ka kja ma i modi Ka sakit Malmo. Ma. E naçi rreçka e mi prosi, dalim i mam i falim shkurt. Ato drejçata thaa ato notë, sjaj, si sjaj si 5 juz, thaa ju falni ka drejçata notën keni shumë sevap para se merra me flet. Kur ka drejçata notën, kemu lele kajmë në namazinot. Falni ka drejçata, s'po folim për Juve 4 juz me lumen e reçat s'po e bojn kët. Po po e hajt po, po e bajn këtu pra, nafrit. Amëni fanti. Për më falë, për më kënu 4 gjuzë minëre qatë, 4 gjuzë dhëtë mi ditë për menjë. Sa dhia i ditë për menjë? Së pra për shëfë sa largimi. Mësë ta s'gatë mi procesin, se s'ka mundë si me diskutu në këtë fushë. Allahun, kurani kërimi, thara sullë lajt, a.s. Ja e juhel muzzemmilu, o ti imbuluar, kumin lejla illa kalila, falu gjithë natën vëtën pak për i natës jo. Tha në stëhu gjithë më në natës falu, e win kusmin hu kalila ose ma pak se gjithë ma, au zida alejhi, ose ma shumë se gjithë sa, u aratilil kurane të rëtila, ma si të falësh ma shumë se gjithë me anotës, qëtërën kënë e kurane. A këptut? Ma si që të falësh ma shumë se gjithë me anotës, pa dhe rëpëre, qëtërën shka me bënë qëtërën? Sa qëtërën kënë e kurane. Disa habë, Mustafa, wasallam, ka ndasë me praktikusë në metërë në Muhammed Mustafa s.a.s. Njënë e kapasë demnin Bilal, njënë i Selman. Njënë i preë Etiopije, njënë i Faris, preë Persijës. Ka ndasë me praktikusë në metërë në në Fëngë Amarit alë s.a.s. Bilali, dhe i ke më falë gjithë në të raman konakë të Selmanë. Aja që më falë Selmanë, të bërfli. Të përdo më falë të bërfli. Jo kështu bërfli, bë pak ka nejtë për e këshirë ka zonat e gjumi a i kinë se po fleki uquza kumë shkon berë vli prap krye një asik ma vone provojë edhe njëherë qot falë dë notën si që me nejtë pa në mazë notë selmoni sa berë vli kur e ardë pak para mëngjesit a i kishleta që u fallu uqu edhe ajë uqu, që uquru falen të dit edhe i tha selmoni Nësusë i njerëzijës, nëzansë i Muhammed Musafash sallallahu alaihi sallam, saja ya Bilal, e ma alimta, anër rasulë sallallahu alaihi sallam, jëkull, inë lë nëfës i ka alëjke haqë, sa asë këtë dëgjuhë se indëruar i ka thonë, vëdë vëtës i ke haqë, dëtë të të të të të dush me e vunë gjumë, vëdë vëtës i ke haqë, dush me u shi, vëdë vëtës i ke haqë, dush me e veshë, sa asikën dëgjoj kjo o inna li zawjika alejka hakku gruzi ke hak asikën dëgjoj rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa e kam dëgju se kam dëgju sa ketë s'm kelon sa ontemu faltha duhet me skuajë mbas namazit sa vajtha ja rasulullah kstu kstu kstu ma ka bosilmoni sa rasullallahu sallallahu alaihi wasallam sadaka salman sa salman yakabom aven sa çist çist ka thon ai sa kstu as e vërtet vetes iki hak por rasulullah i shtoj në ket hadith edhe pak sa inna li ajnika alejke haqë, sinit i ke haqë, wa inna li uzunika alejke haqë, sa veshit i ke haqë, wa inna li ajnajka, wa inna li femika, wa anfika, wa jetika, wa rizhli ka haqë, sa adhe kam vetua i ke haqë, edhe dorës ton i ke haqë, dhe të thështë se i cilës, dush me adhon hakun. Ku i kemi na mas shumëti haqë, ki gjëmati jonështi? Unë po përdiqëm shpejtë, se s'kanë vakë, mas shumëti i kemi ha ja gative mi ndërave ja viti ju dhon hakun ndoqet se jemi ti ju dhon më shumë hak se sa meritoj ndoqet se më i dhon më shumë hak se sa meritojn un perfam kështu me qenë na fukara sigurisht ka kimi qen para 35 viteve sa shkojmi na pantollën tunëjti ka 6 harar duhet grap me raike sa hera na kap shingra tharar apo heran pa dolë si te marr se un e vesh në një harar çka ti njoçe do të skaçen marrish Disa prezlavizime ton kan pas 500 ngut pantolleve. Po si, si ta jetur fora se ismina nat ko kso, të mfalni, po na sa patëm kriju luftën. Sa çliru mat herë. Kur e ban kur patëm bohall. Fa ma kana da'wa hum izga'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Fa Allahu jallalu ve kur i çumna ative dënimin natën ose të flet ditën si lamë mundësi fare që me gjetë ato rrug dhali qeter, pos me thonë, pos dhotë, ne banëm zullumë, ne i patëm fajët. Këtu që ka bojë njëriu, pranën gabimin e verë, i detiruar e pranën gabimin e verë. A në qera rastë e kejë vështirë, e kejë vështirë me që me thonë, po po unë ta, e kash gabinë, edhe ata e kejë mustehilë, e kejë të pamundu. Pa fala nësë alen nëllë dhina, ursila i lejhim, u ala nësë alen nëllë muselinë. Ashtu di mora, ndohet se nuk do të kem kohë. Me u shlu në, ja për nesër do të jesi diçka, do ta mbylli deri së sot, inshallah. Tash ti folëm për këto, e çka kam vetëm popullin e lutit. E rastet janë shumë unë spojteki për shkak të ju prej Nevilor, dallarvecin ndëjuj, çka i kanë dhënë Qomit Ibrahimit, çka i kanë dhënë popullit Musës, çka i kanë dhënë Firaunit e Edeti, mos ti të fikish shumë gjona, edhe fëmijët pa nga marrve si gjalit nujit, edhe qerve me radhë. Po këto janë në keq dënyo këtu. Tash ja jeti i cili kemi përpara. Ësh karakteristik kurani kërkimi flet për ditën e gjykimit, fa tala nas alanna alladhina ursila ilayhim. Sa do ti pyesin ditën e Kiametit, ata që patën dërguar pejgamber ju shpjegojnë, edhe do ti pisin pejgamberët. Tudi falët, edhe ummetet, edhe pejgamberët do ti pisin. Që tash si e ke vkohen me pyet ti si dëgjues i lexëratëve të Ramazanit këtu. E ke kohën me thon kështu. Pse Kurani kërkimi Aqë shpejt, spjegon për njënjarje këtu, edhe pan nërmedës kalën ditë në kiametit. Kuj edhe atën nërmedët? Allahu gjëllë e gjërali u ka thonë. Dita e gjikimi, dita kiametit. Me jetën që kej këtu, që kalën ti, s'ka nërmedët. Mësje bo hazër me thonë e panivarë, sa por rritë. O bladhe jam i dashë. Pina atë moment kër tishë në dorë matona, Ajo asajon e i takon, ajo sa keton. Pra mësuj, vori nërmet kësa i dunjojë edhe asaj qetërës, jo. E po vori shkash, vori a një derë për të cilin sështë jemi të diskutu. Këto sa, kemi bërë popojt për para denim, denim e tashpra, në esër do t'i fisë mi për nga marat edhe dhe gjemotin. Në regull, ku e nërmeza? Ka thonë, nërmeza ashtu një frim dalje nga trupi jetë, qa që ka për? e dhe filon qëtëra më njëha së ka nërmër a ka argumën kërër njërë për këtanë po fa wa ma amru sëahati illa ke lemhin bil basar fa kërër një kërimi wa ma amru sëahati illa ke lemhin bil basar fa ju mësë mëndoni se kër të veni ajo dhita fundit o gjëmot e maj sëpari të parën hërë fa në gërëni të në thoi më nësë ka u bobe e pa dhe u i shësa dones ka u bëon malpura ah pa vënë në moskësh edhe rri në moskësh edhe kjo i bë edhe ajo i bë e ndodhe një dimi i xona te rina te mobilsin se e u saft marakjo me u mor fund atjo pa uma ja, amru ssaati illa kalamh bil basar na kur ta prishmi ket bot ka më zgjat vetëm, ashtë vetëm, ashtë vetëm ashtë aq sa mbyllësini pa para shen me të mos sa mbyllësini aq ka më zgjat pra sot mundet, nesër mundet, tash mundet, dje ka mund, mbesër mundet. Ila kalamhin bil basar sa'asm bil asini. Edhe ku je pra? Pra i kësaj, janë çetrën. Nuk për atën Kur'ani i Kerim ka or këtë ajet afër, ma thej flet për këtë dunjë e çetrë para ajeratin, janë i marrë çetrë. Pa çetrë ajet merr vet. Awama amru sa'ati illa kalamhin bil basar. E kurdili sot asha fillon. Sa më herë, mos sa një nit mshel me sinit, kush fillon? ما يهار قناه اتمان في اللوغاريا في الل في اللوغاريتم 50000 vite فان من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه اتيس دو تيرا نوين بونتيميرا جنات ومن اما من خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم تتفاش كان ميورن جنات كان هم دت وته الله جل جلاله Pythja fundit Edhe përgjithja fundit dërsi në së dit Shka motet nësë Shka motet nësë Se vapet apo Shka janë se vapet Ja për shembo Ti ma ke boj një të mirë Muë Edhe më thu matma Urdo pra, qështë me të motet Matma që ke të mirë shka të bona Shka me në në vangë E mira, a nga që bëstan Bëstan e a bostan? Bostan ja me hongë, në barkë e ke kemi shti Po adhe që ma bëne mirë, qështë e motet ata unë A e së motet Në hapun Kur'an mot, sipas verson mot, ditën e Kiametit ka ditën e Kiametit thonë noi peshonën e drejt ka thonë Allahu, "Nodhadhinul Qist li yomil Qiyama." E noi peshonën e hakit, vërtetës ditën edhe i mat mi punën. Të mirat do të gëzihë atësh mot. Ose makebonit keq, atësh me ta mot. Ka kanal. Ka ditën e gjykimit. Sa Allahu xhellaluhu ajas tema, për magnin entona kjo punë thjesht. Sa at kemi thonë o njeri Se çka ke punu mire dhe ke që kemi shkrujt? Po kiramen ke tibine alemune ma të falun me lajket e kraj gjatë dhe të majtit për tjelën edhe shkrujt. I nna kun nane së të nësikhu, na kemi shkrujt gjitha punet. E kuj kemi shkrujt? Janë letër. Kjo a motët pra. Kjo a motët. Sa pra librat e juve të punëve mira kemi me i një milion, edhe librat fletore të juve të punëve këshia kemi me i një milion. Qëllat ranojnë, lave jam i dashën, kështu tha në komentatorët. Qëllat ranojnë, ka një hadis me të cilin unë përgëzoj gjëmatin tame dhe gjithë muslimanët. Po nuk do me thonë se shparfaj e ripin, se ka në upisis. Qa rasullallat e sato selam, ditën e gjikimit i vehen muslimanit, njëriut, punë të vetë anë formën e librave nonë me një peshoj edhe fleta në të cilin shkruan, Ashhedu an la ilaha illa Allah wa ashhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu fa non non njetër at moment kur ta vënë shahadetin tën no, në nonën tjetër fat aqish suhuf fluturojnë qera pse kjo i ranon fluturojnë qerat tona edhe shkojnë në xhennet po kët hadith duke tha rasulullah sallallahu alaihi wasallam me përla sapa njerzit të tani të vëm dënimin i tu flet s'ke dhakt nuk thimo Kanë thonë njërën i për i djetarve, interessant, a unë kam lezu në literaturën islamet të komendimet kura një kerimit me halet e mija, njërën i për i djetarve thot jo, asë që do të motën që tapët, po tharë do të motën njërzit. Do të motën njërzit. E që tashë këtu, e di shkaj një të kujtu. I lumi a i shkaj i trash. Pra, trash në gjennë, e dhejëftit, Pa rasulullah alayhi salatu wa salam iota jouma alqiyamati birajul samin fa dodmia ditet e xjikimit me një njerëz trashë shumë fa do t'alojn pesh me mot la jeenu inda allah janaha bauda fa nuk vjen ran as sa një flet mize por nuk do të motet mishi edhe kosi kush do të motet vlera e jonit do të matën njerëzit tha po do të matën përka vlera do të ranojnë përka vlera e punë me qikan kryë tha ato që do të ranojnë me vlerat edhe tve punë të veta do të hinë gjënë ato që do të vinë malet se krajiminëzës pa marë parasin sa kanë qenë trashtë ato shko në gjënë kështu të ndohë dy të në kjametit o Allah i unë nëse nëse jemi ata edhe në asojmi në shah Allah me zremër që kemi dëshirë të flakë Në dvim randit në fjametit Mos në qit të tabori ative Shka të dvim let Bane namazin tonë kabull Bane ramazarin tonë kabull Pra në në i pun të mira Edhe mos në ban që në të kshiat Edhe në së në ndodhin mos të kemi shumë Dupë dhe bana të kemi pak ato Edhe bana prej ative që të kshiat Edhe e të kshiat Bon ju bin mas edhe lipin të tifalje Edhe atot në i fshin që arra belarimin A gjëmatë jam i ndëruar shansat Jan me hingër ne Shonsat janë me hi në gjennet, për shi qëta është unë të spjegoj diçka. Shonsat në gjennet janë me hi. Në mozë i fshin tërë të në mozë i qëtër gjunohet. A ka në mirë? Pesë herënditë, unë bilë së onë të nota. Me pesë në mozë i pa gjuna. A i ke fojë? Shonsat janë me hi në gjennet. Ramazani i fshin tërë të Ramazani i qëtërë. Që ta shkryët Ramazan kë Ramazani tërë i Ramazani i qëtërë, i ke e gjuna atë Mos vien. Mos vend poshtë e përfjet, mos shpirt. Mos gjenj, pasulje rë u mos e bantonën, edhe banu kam ngulës. Thujelai, elah elah elallah, Muhammedur Rasullullah, thumma istaqim, edhe banu kam ngulës, mos e dëno për pak. Mos e dëno më hiç. Hiç mos vëno. Edhe ska trelata tre herë duz më afaljerit. Trevë tre herë duz më afal. Edhe 20 metra duz më me prit. Kuaj di, prit më pak nikashore. Për e tani, su bo beti Hekat, gjemot jam Hekat, atë bërnien që e kam jelë popëlion Aronjën e ka gjahiljet Më ka morë fëtirën a i më ka ngushtu muë Shka të tha? Më tha, të së po falësh jo, jo. Pasha zotin Pas ka dosh me t'adhon një fëtirë Jo me t'amor A i ka në angazhu me t'az bukuru fëtirën Me t'së të list Këna angazhuaj, ajt pas ka thonë ti e fjallën mëtë ndërshme. Pse së përfalesh, po ajt që ka të thot ti pse së përfalesh, adi që ka e ki? Mikun mëtë mëtë mëtë mëtë, atë e ke njeri unë që i do në me të marë për dore me që në punën mëtë mirë. Atë bane mik mëni herë. Ajt që tëllit tani i thotë mësungus biro, shka e ki ata? Qajt që i thotë gjallit të mësungus e kam mikun mëtë mëtë mëtë mëtë më Çka boni ai? Ai m'ndih moi me dukuf miëm tan. U bë mësuesi i fmijët, e ku mos me të bomik. Ku mos me të bomik? Ku kam unë mik mat më ose tin këtrat? Ma ke këshillu fmir me u boj i mir. Jo si në zortit e fëmia jem. Abdil Jahili çka do bën tash po do. Malaj, atë jeron ata unë. Si si. Çka boni kin këtrat? Kin këtrat fmiun e vërtja hei që krihen me kos. Fmiu është vërtja ja hei që krihen me kos. Kisë kasë mimo Kërë i thot ati katunari Më rëjën e rrujë këta ti bukë Bardën e i blejtë Si i bukë furë Më së banë më rakë Se edhe gula të rrujën me bukë Me mira gula Shë që e shka rrujët me bukë Pra skana të buka Punat të dhajvan Po ajken bukë Skana punat të buka Po kush në rrujën me edukat Edhe kush në ndihmon Një një qeprin Me mbrojt për e të ketës E kemi ata miku në matë madhë E bani kët faret humbur ya ja rabbel alamin ata qi kan dëshir me ngrejt per neve armen dor dane qi almene vet per dor por chafane vet ya ja rabbel alamin ata qi na doin te mir eshtej ato qi kuj mendojin per neve mir zgjaron mendimin hala ana mendoj mir per te gjithat per te gjith njerzit edhe afroj mir per te gjith njerzit ne jemi ato musliman qi mirsin edhe bamirsin e kemi silsi krijesore te konte bamirsi es jetojm tëkam tëbë mërsiyas vë desim walhamdulillahi rabbil alameen alfatiha